لا سورة کو اللہ یقین الامداد کرے تاسو سره الله په موااتل کثیراتل پډه روزایلو کې ويو بحلایل لو پرواز د حلایل حلایل دیو زایلوب دی مکی بو ازبیه او طائف پر لار کې پروت دی مکی بو ازبیه ته دیز دی اطائف نه لږې یو ده ده پدای کې غشوا علماء هران کافر حوازله اسقيف جنگ حنین یوم حنین صحابه کرام دوله زرو او ثقیفه و حوزان کافران سلور زرو مسلمانان ای که منگه نوره کلا کمزیرو کیدونو لگو او از دیل اللہ تا دا خبره خواقه نشو اخلق کلا قرآن نگو ری لی وی تباکه خبره دا پا کسرات ننا کافر با تولو کل کل جرت مسلمان دیل از آجابات کم کم واقع چی حیران کری تاسو کس راتو کم دیروالی ستاسو فلم تغنی لرنکت دی دیروالی علکم ستاسو لا شیعن اس مصیبت فدواقت علیکم الاردو ارا تنگش و پتاسو از مکہ اوزالو سقیب پی شو روکنا صحابه کرام تحت بیماره وب سراد کو لاوالد ز مكينا سريز مکہ کلاوي غوچ پريشانه راشد تنگ شي ثم ولایتم تدبرين بعوگر زي تاوگر زي تا شا کر ان کي کافر ہوتا و مال الله يا راولي گلا ثقيله تحفل عرب على رسولي پخبل پیغمبر وعلى المؤمنين پوبو بنانو وان سلاو راولي گلا جرود الفجنا لم ترىها یتاسو هغه سوچوله لولې دي او که داخد الله اکبر سبحان روقتي او چې بوبنن په الله اکبر روان شي دا ورېدا الله بیا فوجوله راليكي خا اته به نوي دي وعذب الذين كفروا او سزا یې ورته خلق لره تاویرانو وذالك جزاء الكافرين دا سزا ده کافر دا هم يتوب الله بیا بهرباري وکړه الله من بعد ذلك پست دینا على من يشاؤ پاغ کافرانو جلاغو اختل لحوزانو سقیف خلق دیر مسلمانان جغا او کنا حقانیت ور تحکاری بیا والله غفور الرحیم اللہ بغل کے محرمان دے یا ایواللذین آملو دیمان خوندانو ایلما المشرکون یقین المشرکان لجسل پلیتی اکید ایک پلیتا ادا رنگی لاسا خوبا نیه سا شراب مرابا ہوینی نو دھوم پلیتی فلا یقرب المسجد الحرام مسجد الحرام نو ندیدیز دیکیگی مسجد حرام تا بعد آمیم حاضا پاس تکال دا دا اینا چی دالی نو هم کال دا اجرت اعلانو شو پا تور دو زور و دب دوی مسجد حرام کونه داخلی دی ادا جدا مساله دا چه کافر جمعت تراتلیشی ہو کنه نزمان پا مذاب که کافر جمعات تراتلیشی و دا کافر زور پا جمعات نچلی استازو کلی که ام دا خبر و سواقی این دور آقلال مرزا سیرا جمعات تا تو رازی دی کلا اپنی که فتوی دار آقوختشی یا لو یا لباو رازی دی کشوی کلا و پا تور دا زور چوائی دی جمعات تا و من سوک نپریدو رندان کافر شاد نده وائل خیفتوم نابل مالیہ دے بائیچ کافرانو سر جنک و تعلقات پی انو مانگ خو غاری بانانیو انو که پس پابندہ رابندیو وائل خیفتوم کتاسو یری گئی عائلتان دا غرباتنا لیکا کافر مالداری امانگ سر ودائی معاملات پیانے کئی لکھرو بسو لکھ او سو ای اقتصادی پابندی برابندیو لگئی لیکا اللہو ای خزالي زمادی مالدار علیکم ولک کوټین ښه کړه یو ورځ دوه کالی مخ په لوګی ته وګورې چې ته څنګه یې پس او فیغنی کو زرد اللہ زردی چې الله په مالدار کې تاسو لرا من فضید اخفل فزل ان شاء الله ک غواړي الله علیم الحکیم بیشک الله په یو حکمت په لازتې ۲۸ نمبرات ختم شو لمشرکان او خبره لاره خلاص شو دیم فریق پا دے صورت کی اللہ اہل کتاب یهود ذکر کوي ودہ دیسہ نوائی اسی یهودیان پا مخواخنا قاتل اللہ زینہ او جنگ بے داخل کو سنا لا یؤمنون بالله چی ایمان نراری پا اللہ ولا بالیوم الاخر او ایمان نراری پروز رستنائے ولا یحرمون او اگئی حرام لگری ماغا حرم الله چی الله حرام کری دی ورسولہو او حرام کړی دی پیغمبر د الله ولا یذیلولا او نه عقدت ساعتی دین الحق په دین حق وکړه دا کوم خلقته من اللذین دا خلقنا او تل کتابات اور کړې شوی د ورته کتاب رتا سو سره جنگ کوي تر زبورې حتا یوتل جزیه تر دې پوری چې دوی ور کی جزیه یزیه څه ته کافر دا کافر د خلاصه دو طریقه یو دار چې د مسلمان لور ټیکس ورګي سالانا دسبو کو د پسلولو د دکا دکانولو او نصرو دا خزو اتی ورکایې نه چا پلاس پیرالي کی نا ایدی ورکایبه لاس پلاس د مسلمان حکومت پلاس کې وه ها دا يهودي او نصاری دا لري او جيبه اسی نه و وحنسا او حال دا چې دی به ذليلي دنګي دنګي باندې باندې جوړای د ابو سلمان وطن کې او خاریو کې باندې مسلمان لهوسی کې چاندي چرتاکال دو کوډرو بارډو کې بهوسی کې پاس پلسوړي کې د عزت پگاډي کې باندې زی پرې خبره پويږي کدا هاو کنا نازي کاربو سرا کاه را یو یهودیان اسراییلی په مسلمان پرریږي درریږي دا داولی برریږي مسلمان خپل قران دا قران هدايات پرې خودي داولی قران وای وجدي به تر دې پورې چې د ٹیکس تا جزیه تا غاړه کیږي دا به در کوم خدای تا سبو آیا اځا ٹیکس او جزیه چې دې ورکاینول په خپل لاس پیراړی حکومت اسلامی ته به ورکاین او دې به د عزت پک عہدولی هغه به د عزت پزایو کې وسی ګرا وقالت اليهود و اليهود ابن الله عزير سيد الله دي وقالت الاساره و اليساره المسيح ابن الله مسيح عليه السلام سيد الله دي ذلك قولهم دا غدای وی نادا با افواه پخلو دای الدی دا کوکای دا خبرې کوي خو دا ندی وی چې زو بځویره یظاهو دا د یو شان کوي فلا خبرا قول اللذين لخبرو دا خلقو سرا كفرو چه كافر دي من قبلو چه دينا ماه كيو قاتلهم الله طبالي كي دينا را اللا انا يؤفكون كتاب و پیغمبر و سرا دي نصران كي دا حق نوگر دي دل اتخذوني ولد دي علماء ورهبانه اخبال پيران ارباب القدائان من الله دا اللانا سيوا والمسيح ابن ماريان او دی ولیدای مسیح چې زوی دی مریم دی خدای سي دی او تلګه خپل بولا تا او پیرتا او زبوريت چې پیر لزي پسل اوربولي ولګه ته خپل عالب سرا پیر سرا مصافحه کوي خپل افسر سرا کوي نو خوشاټاره ولزان نه جوړه سر باندې کته کوي ولنادغه نه در اقلا سیداس هاي دا از ځای بغیر د الله نه بل چاته نه کړتا کای دا ادب دی دا ادب خدا بيد بدعي ادب دی او شركي ادب دی دا بکوا ادب پیغمبر علي السلام نه صحابي تاسو کو يا رسول الله من کمرګری مسلمانان یو برسره بلاو شو او ګر علاوه په صافحه کو ز سر ک تکو پیغمبر علي السلام ورته لا نه علیسه کئی دیولندہ سی رازی سارکاتا کھا خزیق پل خواقیانو اسکرن پخپو پریوزی او آئی تاتی اڈو سکوری دی بیا اگا مروری آ خواقی اسکر دوڑائی نو پری و ایستا خزیز ما دیزی اختر پر ازمال پخپو نو پریو دی لنا مورته دیوا ہے خواقی مبارک شا میبی سنگا ہے خواقی سنگا ہے, ہے دادا سکرن مبارک شا سنګاي لا پلان رون تاکي غانا کرا سرور تا بټيټو و دي بولار ورو سكري دي دي کنا کليلو د دي خلکو بولې را کارټو پرز دعوا کنا اخطر پرز وايا قبر کې دا رسوله راوجو نه بدعت خطبو لکې نه کې خالي و ما عمرو او حکم له شوي الله ل یا بدو مګده چې غې بندګ و کې اللهده د حاج رووا او لا اللهه حاج رو نشته هغدار د بندګی نشته الله هو سواده الله دهصبحبحانه او پاې د الله لره د سنووي درحشریکون د هغېده چې دا کوله د برخې خاندال ګوري را پختوي دا دلوې برخې قوندي خدای وي زه د دی د مولا سه پمخ کیوئی دانه برافی آونده نالکتا ده سم مولای لولا یا نحاوم ربانیونا عن قولهم همول اسما و اکلهم و صحت مولای سهب تیولی نمالک ایدا سه خبری کئی تاوی خب مولای سهب ده دی. سنخنه ره ده ند کار مطلب نه ده خلی پاکار که ده کار نلری چه خلی وی دی ملکا آو دی غلی ناس دی. لخاله په غړې دې کیږي ها یریدون غړې دې ان یوڅه مولد نور الله ارنا د الله چې توحید دې به افواههم فقبل خلوص را ولکې د تا دا خبرې کوي اځا ترجمه ماورا اځه ګوره دین ته بدعت وای سندابه په دې فتوی له غي و یاضل الله او لك يلا الا يتم مگر دا چی پورا کی نوره اقپل رانا رانا بیانو را پر اللہ علماء پیدا کی پیغمبر سنت دا توحید دا خلق و توائی کنا ویعب اللہ الکار که اللہ دا شکوفر و دا شرک نا آو دا توحید د پتولا و سنت نا اللہ ایتیم منو رہو مگر الکار نکی اللہ دا دینا چی پورا کی اللہ اقپل دین توحید و سنت وراؤ ولو کری الکابرون اگر کبدغڑی کافراں چې دا الله توحید او د پیغمبر سنت ولې په ملکه ښکارا کیږي هو الذی اللہ غذات ارسل رسوله او چې هغه علیګل پیغمبر دا او توحید او دید الحق او په دید الحق صلی علی گله دے لیو سیره هو دید چې الله غالب کی دی دي دین او توحید لار علی دین کله په تمام دین نو ول او کاری المشرک اگر کبدګری مشرکان چې توحید او سنت ښکارا شي ا مولان یا ای الزینا عامل اوو بوبلادو الا کثیر الیقین الدیر من الاحبار د بولاننا ور رهبان یو د پیراډونا احبار جود حبر د لوی بولاتوی او رحبان جمع در حب دا تاریک الدنیا تاوئی زن لناسته لیا کلولا خامکا خوری دای اموالا لاسه محلولا دخال کو مل باپلی پاغ طریقا چه شریعت لدرواق در دیر مولانا و دیر پیران رشوتو ناغلی خوا او نظرانی او شکرانی خوری نو گتی پویا کائے ویسود دولا دغ مولانا پیران مانه کوي خلک لرا ان سبيل الله لا الله توحيد او دغه خبر د سنت له ورشي کنه مولانا پیرانو سره دا بعض خلک په امتيانو لو کې لړشي نو پیرانو ګوري چې څه کار دی هوایونه کنه چې خپل شاګردانو سکول کې ډېر ښه موقع دی بلا شاګردانی کراچی او ټول په کې جدا شي پیر نظر ساتي نو صبره د دعوت کار دی او خپل شاګردان جو بات کی ہجرہ خبر کے داسی بوجال خایا خا یزلہ کندارا واجب نہ کرے را انا جہ استاوی زولا والد او چاته غفاش غفپا بشی چاته دغز اپراتی دی پتا کریا دا اور دای خوراک صرف کورسائی لا شتے پیسالیک رشوتو دا اخلی ہاں ویل عادہ شیخ سے رسول لنگر کے خوبو کو سیل بو کو مخو سری اپرا دے مالے تو کو دا خوید اہل کتابو دے عديد زماني ناكار بولادو ناكار پیلانو فزان زان کی راست وخه تناجایز خوری لو دای وای وی اے یهودو نہ سواراو آیات له پمچاس پا پان کړي دا غی خوې خصلت وکه وکم مغرا لو چې تاسو زان کې دا غی صفت پیدا کو لو قران تا چفط شکر ولذین یکذلون الذهب اغا خلق چه خزانه که اسرو والفدو تاسپیلو و لا ينفقونها و نخرج که غیلرها فی سبیل اللہ پلار دالاکی زکاة تلو ورکی فباشرهم زیر ورکدائیتا علیکا داد زینی خبرنا دیتا تمسخوروی اللہ ورپوری خاندی ایا باشر من خبائی کا فباشرهم زیر ورکدائیتا بی عذاب الالی پا عذاب درناکو علیکا عذاب درنات بکلی یو ما پا یوحمه چه گرموله بشی علیه ها ده سرا و سپین فی ناری جهل نما باورد دوزاکه فتوکوا داغله بشی بیها پدغ پیسوٹاکو جباه هم تندید دای حلی چه بسنل توحید و سنت اپناکار مولا پیر برادو نو تندید تریو که یرا سمونگا حزقی بند که داول اللہ داغی و جنوب هم ارخولد دای توحید و سنت شرکیات لو نور اس پہله کې درو داسې بیکره مخته واله راو په دې موږ دستر کې اسی سوځي ښه هله نه ستا په ناکره ریزه خداسې کوي و ظهور او شګال د دې شعبekra حظ ما کل استوب وی له کو دا خو حرام مال دې چې تاسو خزاله کړو له 1000 څخه پولیسان ورلره فزوکو اسکی ما غا کوم تکريزون چه وی تاسو داغی قصانه کهول کیه حلی که حلال مرگا تاقا نرشوه تیمان کتونا کرسای ساداری گبیدونا مرگای دامورا دامورا ازیزمالی دا افسرانو دا دا دا کارم دای دا اللہ ما شااللہ خبب کیومی چه خالد زگور پردائی و بوم لسکم داسی خبب کی و اکسریت گور دا داقا دا اِلَّا عِنَّا تَجْهُورِ یقِنًا شبیر د بیاشتو عِنْدَ اللَّهِ دا اللَّهِ پنیس اصلاح عشر شهران دولس بیاشتی دی فی کتاب الله دا اللہ پا قانون کی یوم خلق السماوات والارض لکم اروازی ماچی پیدا کری دی اسمانون او روزم کی مناوازنی دا دولسونا عربات سنور دی حرم عزتوالا بیاشتی دولس چی پتین تقسیم کی لسو تی پتین تقسیم کی 3 4 12 د دیوې لوچ پتیلې تقسیم کی ال صلور صلور رافکان لو صلور م haste عزت علي رجب ذو القعده ذو الحجاض حرمه نطاشو يا تو نو دې کې جنگي یا کنه ای صلور کې وجان نکه مشرکانو بس کول یې رسکل په پدی کې وکړي صلور کې ال دې په عوض کې وکاله صلور دا اغاتو نه حرامي وګڼوه کې باندې خداستا قالون دی لیا خودای چه کم مقرر کرده سر با نپورا که سلور میاشتی نا رجب رجب زلقایده زلقایده زلحجا زلحجا محرم محرم دا بای خواه سر با نپورا که سلور پورا که دا بای دیکی با جنگ نکه رمزان خو اشور الحرم نره وی دغه دغه خبرې کوي هغه حلال بیاشتي وي ولر دا چې وګوره په رجو کې لوسي وي ذالک الدیل القیب دا دیل مزبوطه فلا تزبو تزيات بکوي فيهن لا پدې سلور بیاشتو کې الف صحاب او الف سکو تخبلو ساللو مشرکان المشریکین وجن المشریکان کافتا پداسحال کې ځای غونډي کما یقاتلوا لكم لك سنت غی وجنی تاسو کا فتن پرداز حال کی چور دی ای وال ابو پویشی ان الله یقینا الله بالمتقی سردا کا خلکو کو لدی چه زان سات دی جنگ کولنا فیاشت د عزت کی وہ تقی بار زقبل مالا کا خا راو کړه دانه چی مخ یا ډوری نګوری چه سړی ویا ابو تقیری مخ پټکړې چې فلاریزی وچې معاملات کې وسرا راشي انو بیا وګوره چې دا څوک متقې دی متقې دا چې د لوص پابندي متقې دا چې دا الله د نواحيو خیال ساتي متقې دا چې د الله د اوامرو اگر که مخینه نه پټ کړې خدای خدانه وي چې مخفټکا وېستر کې کاته کا, کا. کا پردوس نه انو تب وګوره مخشه نه پټه عورت د سرې په اړه لدا چې مخ پټ کړې خلق له اعتبار ورګي چې د فقری ہوتے دی 10 دن دی وسراج نو سچیں تلے الہن راشیہ د وادی رو بیاو ګورا الا من نسئو یقال الرستوالی رجب کی بہوچنگی گو اد رجب نو رست شواله اقا ود دی پزای حرام او ګرو زی قاعده کی بہوچنگی گو ال دی پزای ربیع الاول کی زول حجه کی به <تصفيق> او چنګیګو عدد دی پذای چې کم دی ربيع الثاني دی هغه کی باندې چنګیګو محرم کی به او چنګیګو اوب د دې پذای سره ربيع الثاني پسې چې کومه بیاشتہ جمادیو جمادی الاول اه ان هغه کی باندې چنګیګو درس او سوال به خپل قانون و زیادتن عسیوالده فی الكفر پکوفر کې ماقوم کافر دی اده خدای په احکامو کې راځو بدل کای نا دی سیوا والی کفر شو یو ضلو بی اللہ زینا بیلاری کولی چی پا دیکار سراغا خلق کفرو چی کافران دی یو حلو لہو روا میاشت دی عزت عام یو کال جنگ فکی کئی او حرام گنی میاشت دی عزت عامل بلکال صلاح لیواتو اود دید پارچ دی پورا کی عدہ تماش بیر دا حرم الله اللہو چالاکمی میاشت دی حرام اکنی سلور وَيُحِلُّ رَوَاقَ لَدَيْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَحَرَامَ كَرَّدَ اللَّهُ جَنَّتُ الْطَّاغِي كَذَلِكَ سَرُوا وَيُورَكَ زُيِلَ لَهُمْ فَإِذَا كَرِشِوِ دَايْتَا سُوءُ أَعْمَالِهِمْ دا لَا كَارَ عَمَل دَثَي وَاللَّهُ اللَّا لَايَادِ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تَوْفِيق ازا قیل لکم ما لکم سشوی دی تاسو لرا ازا قیل لکم کل چووی لشی تاسو تا الفی رووزی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کے استاقل تم تاسو دراناو مائل میلالو کئی الالارضی اسمتی تا اے گورو بھلاستیم خان ارادوی تم آیتا سو خوخ کردے مل حیاتی دنیا جوند دنیا ملال آخرتی پا مقابل دا آخرت و الدنيا دي غارکړه کنه فما متاع الحیات الدنیا لکه سامان د ژوند د دنیا فل اخرته په بدلاو مقابله د اخرت کې الا قلیل المگر لګو الا تلفیر ک تاسو لوته ای فل ار د الله کی د جنگ لپاره يعذبكم عذابا الیما عذاب بدر کی تازه عذاب درناک و یتبدل او کی بلی قوم د عصیقلق فبدل تاسکی غیر کوک چې ساسو غنته کی بنی تاسو جهاده او هجرت لکه او یغیب کای ولا تدرو اتاسو نقصان لشه رسول اے مسلمانانو خدای تا شای البابری والله علا کل شیء القدیر الله پارش طاقت لرل کېله الا تنصروه کجره تاسو امداد لکه د دې پیغمبر ریس پاک نشته اوله فقده نسره الله یقینا د سرا امداد کړه د الله کلا از اخرجوه کلا چې الذين <اللزینا> كفروا اغه خلکو چې کافرو سانی اسرایلی د دوی دوي بو ته تواونه اذن با کبه وخت چې یو دا دواړه فلغاری پغاری سور کې ما کې مو اصحابین راوتل ولیا غي مشوره کې چې وبا وباسوی لو حضرت علی سي پیغمبر علی السلام په خپل د ستر سبلو ابوبکر صدیق سي بو پیغمبر علی السلام حجرت مدینه تراتل کافرانو اور پسے دسلو خانو دالای وباصلا اعلان وکي دا دے چاوہ چې کنه دا دواړه اردا بو ورکو غارې صورت لړو او الله تنظیم وکړو کافرانو رالو کته نه کټل از اخرج ها از قالو از یقولو کم وقی چویدو لی صاحب ایخ پا المرگریتا صدیق سیبتا لا تحزن مقافہ کیگا اولے ان الله معنا یقین اللہ منصرد ہے غربلا کافران راگلیو اکا تحنکتل اولے داستر کی داغین اللہ پا لاس کینی کرنے اللہ داستر امداد کی لا موامل با لا اللہ پا امداد با نیقین و برو سیطا ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راکوش ک خپل عرب علیه خپل پیغمبر یو ترجمه ده اول علیه ابو بکر صدیق سیف تری پیغمبر نو پریشانا ابوبکر صدیق سے پریشانو چې مزد الله دا پیغمبر سره مرګره چرته ډیرانه کافر ان وجنیخا نه الله دا ابوبکر صدیق مزربانی آرام راو لګ اوګه نا علماء کرام وفسرین لکې کچا دابو بکر صدیق سیب دا صحابیت نا انکارو کنو دا قرآن پا نس کاخر دی اولی ازکا قرآن سا ثابت تای لسواحی بیهی پل مرگی دیتا نمارگر ایسو کوئی ابو بکر صدیق سیب صحابیت قرآن دابو بکر صدیق سیب ثابت کرده اقا ندین اما انکار نکای شیعگان تا بد ردوئی خوا دا پا پنجاب کی چیزا مگرولا مومیلان بی کن طب چاہے چار یار والا او کنه موږ ترور حق په لویو دغه ضروری ناغي داسي اگر په مقابلکه ده ناره لاګي خلافت راشده راوی حق چار یار ورجو هو سوجو دغه له شاګردان راشي ور د خپل استاد توحید او له خپل استاد رد به رات پری خدیدو خو خدای یې کی رکا شدې کم پشیرت رټ کئ او کم په بدعاتو رد کوي په کومه مساله وختای لدا چې هغه گردانی دل تراشی اغه په ځای پری دي اا مساله شروع کی مرد ک ژوند دي زمونږ دا غي صرف د یو خارپرکه اختلاف تمس خدای دومره اختلاف نه دي یلې کفي خبر ته سب قبر کې ژوندې وای نو دې بر شانته شو اګه سو کوټمولو وای چې روح پکې نشته انده بل دا اختلاف نه دي خدای دې دخل دا پٹکی ول تڑلی کرا ارته بند لدیو بنه علماء فارق شو بچو وتنبرال انا دا استاد خبر به پر خدا پیدات شروق ردل تا دغه سی داخلا دیلو اګه علماء په توحید تقاریر و اوري لشیه کانو پرد کې تقاریر و اوري او داګه علماء په بدعات او جماث له اختاو کلیز باندې تقاریر و اوري لل تدا شا گردانی راغلی دی کی نه نیسه شو رکولا بڑے جوان دې یا سریہ من گاتا سو فقیدہ و توحید و سنت کی یلو غذا ہو یو اختلافی مسالے دا فمیان دا دسے مسالے چہ علماء ورتصوی دا سرہ مسالے دنا ہیرے تا سو مسالے جوڑا کڑلا سب ہوے اور شرخ ورائلو من گداسی نیو من ہوے کہ سو کوئی جو خبر ادا دا کہ محمد روغ رحمت وجود سالم فقبر کې دي حروف الله ط علين کې دي منداسي وایو من, من ورته او ژوند دی وایو چې روحي ژوند دی اونکو نن اسا یو من وایال روحي يلته پدې خبره په یوه کې منداسي وایو صفه قبر او ګل مول امن صرف د دلائل با قاعده دلائل راسره شتے ل مفسرین و د فقها لو چار جانبين ته دلایل هي لا داي وي داي پسيبوز دي کی پسي راجو جزرتای دی بنیانو کتابونه او کم اگیدا دم بسلیت ته پوس مفتی مفت محمود رحمت الله علی ل مولانا فضل الرحمن والد سے لا غف تعودا ما سر پراتاری اری کی دات پوچھو دی اگوی زمانہ نذیر تا دا یموه مسالم قبر کی جوان دے رے او گردیزوک مخالفی رضا سلام و ام نو بیادت تبوسکی وای راج سوک جو جوان دے دے نو دای دیوم دخپل حد نہ لکرا کشی الا سوک و چمر دے نو دای دیوم پر دخپل خبره کی سختی نہ کئ رضامت لب شد و علی حقدی نو بیادت تبوسکی دی خل کو پسی مسکیگی کی سوک منکر دی دین دی پیغمبر پر قبر کی پتاه بان تا بان بان با دی باندې کوم دی رزلتا لا جوړه مرازيان وای باندې پجپریت پسی بوز نه کو مکا وکنه خو تر اجازه چې زړه کتابونه دی باندې اوخم فتاه دی باندې اوګوري درته باقعه داخم اغه کې عمدات سوال لې دغه غفل مدي نه زمن زممن د مروکرتی مارور راشي ووستایو تاریخې ما د په خبره masala اوخیا تاسو د نظریه تاسو پسی بوز کیږي کی او کم کتاب کی لیکلی دی را شهور کړه نو تو خپل د دې په مرز باندې پوه شئ نو ډیر شاګردانی په دې خلنو مدرسو کې دا شي بارور کړي چې په لارې زم کنه ماته دی ښاک نه کوي او جزوهه داستر کې دا او قاری صاحب اسلام علیکم سلوورګوري بیا راځي من ته د اخفت راځي د اخپل شاګردانو پیجنو دانچ نه پوهیو او دا کار نه فکر دا خبر دا خبرې نه دي پکار کنه دا خود شرخ ورولي من سره با قاعده کتابونه شته در تبع خیم د دیوبنیانو کتابونه دا, دیو دا سوالونه کی شی دي دای په سی موسکی کی هغه وای او آه. دا اهل سنت والجماعت یو من اهل سنت والجماعت یو که زمان عقیدا زمان سنت طریقه بن بدعت نه کوو دای په سی بوز نه کی چې بدعت کوي دې عقیدې د وجننانه دې بدعت کوي جو مخری سلوختی کړی او بدعات کئی دتاږي او جن په مقتدی پسې مزنکی چرابه بدعات سو کوي موږ سره پېکې تاونه د پېخون بدعتي پسې ما کومه ده کنه نو چې بدعات سو کوي پسې بوز مکوو دی نو بدعات دای کوي چې مت بيويني قبر کی بيويني سلوختای کی بيويني کلیزه کی بيويني صورتونه پکې پا وای پاجما باندې توه کوي او چې سوکې پاسی وې داده ناروا کوي شو دای پسې مزنکی اذ یقول لصاحبه کلا جوید پیغمبر علیہ السلام خپل مرګ لري ابو بکر صدیق صاحب لا تحزن وقفهګه ان الله معنا ولي الله بنصرده فانزل الله راقص کلا ثقینه اوخپل ارام علیه خپل پیغمبر علیه ابو بکر صدیق صاحب وعیده امداد یو خپل پیغمبر بجلودن فدا سے فوج سنا لم تراؤا چه تاسو هغه نولی دلے وجعالا کنی مطلع زینا اگر دولا اللہ او خبر دا خلقو کفرو چه کافرانو اصفلا دیر اللان دیر اے کافرانو مشن سو خبر ایساو چه دیر دادوالا وجنو لاللان دیکرا کانا وکلمۃ اللہ ابشنو خبره د الله چې د الله توحید پیغمبران و و او پیغمبرانو رسالت او بیان د قران او سنت ته هی او علیا غډه لوچاته دا غالبه ده کنه والله عزیز الحکیم الله سور او حکمت په لازات ته ارفی روزی خفاف الاسپرت واسقال ان او کترل زی ها او کپی از کل کذ او کډیر دی ک سامان د سرشتې او کنا وجایدو جہادو کوي بیا ابو الیکم تخلو باللو او الفو سکو تخلو په فی سبیل الله فلارد الله کی چې الله توحید او د پیغمبر سنت دا او چت شي زالیکم خیرلکم داستا سو د پارا غوره دی ال گونت طلابو جتا سو ته دې په غوره والی پویږي لو قال عرضا ولگا غزوه تبوک خبراراله غزوه تبوک د مدینه منوره نا شا... آ... شمال طرف ته او تبوک له شام سره دیخا ا دې دی بادشاہ سره جنگو اغه سچلګاو حمله کوله په مدینه دا د پیغمبر پر سلام اعلانو کو صحابه ته یې تیار شول په وزو حالات په او شوکی کی ورپسې دا سنتس نمبر آیات دا شروع شي ودي لو کان علی اذن نو دا اولاد نمبر آیات دا اهل کتابو تر سین کیس پوری دا اهل کتابو اویادو او اتا کس نو اخلا ترندن به د منافقان وشورودی لو کان علی اذن کجری و سامان قریبن نزدی و سفر لو مازل قاصدا دریا ما انا لتبعوکا غی خمقا تطوس درتل ولا کن بعدت لكن نرکلی دی علیهم دی منافقان لرا الشکتو اگا تکریب و مصیبت وسا يحلفو لا زرد چدی با قسم اخری بالله فالله لو استطعانا که زمن واسوه لخرجنا معاکم ونبتان سروتیو تبوبتا يهلکونا الفصاهم تباکی دی فدروغ قسم والله یعلم و اللہ پوئیگی فسو انہو یقینل دی لکازبون خامقات دروغوئی الله علکا باقی کړه الله عطا تا پیغمبر علیہ السلام ل را ل مشوره وکړه که اجازه ته کو خلا اکه اجازه نه کوي پاتیکیږي پیغمبر له غلام کو پیغمبر علیہ السلام خو پزلو نه پوید اجازه ته ورکو الله وي ما ته ته دای پاتې کړي نو یو سورې دور کړي هغه اجازه توکل شي ایو دلته دلته اجازه نه ورکې خو ور دي کومه معاف لما اذن تله تاوی اجازه ورکاو دایتا حتا یتبینا تر دې پوری چې خار شوې لکه تا ته الذین صدقوا هغه خلک چې ریښتیا وې او تعلم او تر دې پوری چې تاپی جن دلې و دروګ جن دا مطلب دی پیغمبر علی السلام پسله پوېږي ښاږي پیغمبر به پوېږي غلبسک پوېشي دا برازیالو پلانه خوا زاپیرو ا دې پوېږي زې ورلا او قران دوهایه چې لا يستعزنوكا اجازتنا خوالستانا الذين آقلن يؤمنون بالله جيمان رعب الله وليوم الآخر وفروس رسطناء أن يجاهدوا جهاد كولنا بأموالهم فمالون وددين وأنفسهم فنفسون وددين والله عليم بالمتقين الله فيجل متقعا إلا ما يستعزنكا يقنا الإجازة غالستانا الذين أخلك لا يؤمنون بالله كما أن نرى لله في يوالي واليوم الآخرى في رضو الصلاة وارتابة شك قلوبهم صلو لدي فهم فزي في رأي بهم بشق فلك يترددون الحيران دي ولو أراد الخروجة كده إرادة سأتلد وطلو لا عدو خامقاتي بتعره کره لهو وطلو لرع عدتا تعره ولكن كره الله لك البدل يالله ور تا کېدل ور تا کېدل دی فثبتهم الو كينو الله دایلرا وكيل او تويل شو اقعدو کېلي مع القائدين سره د کیناستونکو کېنا ابي خواندا لو خرجو کدي وتلې فيكم بتاسكي ما زادوكم ديبلو سوا کړتاسل الا خبال المگر فساد ولا اوضع او خاب قاتيب منديوالي خلاله کو پميا تاسو کې د شغل هاي ودخل ان سره مبيايا داشت دا سلمانان بدر لبد زالکی لمنافق دا کار داره یبغونکم الفتنه وغالدی تاسره فی مصیبات وفیکم بطاسکی سماعونا وکیخذین کیدی لهم ده فارده کافرانو والله علیم بالظالمین الله پیجه زالمان لقد بتقاول فتنه یقدا دیلته ومصیبات بالقبل دتی لمحکی وقلبو اریب علی لك استاف بارکی ال ابورا کارونا اتا جاء الحق تردی پورے چراغ حق وزهار ابر الله کارش دین دا وهم کاریون او حال دا چې دای بدګر د د دین دا الله مینوم سې په دای کې مراه سوتی یقول چی وای اذن لي ما ت اجازتو کده پاتې کیدو ولا تفتلني ابالر داعش طفیت نک مغرزو ها د شعب روح خزي خيستدي ازما خپلي باري د کويلي د لکانا لهي مصيبت کې وخت شي اما ځان سره به اياله الله خبردار فل فتنتي په فتنه کې سکتو پريوالچې د نه پاتې شو ويل جا جهلنا يقینا دوزخ لمحيطه هاوګاراگرون کې بل کافين الكافرون لا ان تو شبکا کورسي کی تا ته د المنافقان خاباي ګرا سورې بنطوبي بیان کړی يو يو يو كورا سيكي تاتا حسنة الخشالي تسا... تسؤهم ستادا خشالي غي لخفكي وانتو سيكا كورا سيكي تاتا مصيبت المصيبت يقولوا ويغي قد أخذنا يقناني ولد من أمرناق بالكار جي جيهاد فريقو دللي من قبل دمخنا ويتولوا وولدي وهم فريحون أو حالنا يجي ستاقو مصيبت خشالي قلت وارتوا يا لن يصيبنا شرينا راسي منتا إلا ما مغراغا کتب الله چې لیکل دي الله لنا بنگرا هو مولانا کا سبن کار ساده واه الله خاص الله فلي توكل المؤمنون زاندي اوسهاري مو بنانو كل اهل طرف رسول واه ورته منافقانو تاسو انتظار مکه وي دینا په زبان سو بارکه الا احد الحسين مگر يودا غت وو خولان يودو خو ستو خبرو نا مال غريبت و ثراب والشهادت لأدوار خديده ونحن من نتربس بكم انتظاركم فالتعسو سيودت و سيودت و بدنا دعوة الرغيب و مقابلك سيودت و الله عذاب راولي آخرت آن الله اوغایو د تو پ ررسدي یصبه کوبل <سؤال> الله <سؤال> ی بره ځ تا کا الله یا عذابفاضا ندي د خپل طرف نه دغهې با طبباقی اودي نه یا زب پهلا فتربسو پهطرو انتظار کوي په ب په تاسو انله مع یا نلبم کا سره اوبي س انتیظار کوون کې او اووا ملااضپو خ او غ طببو د په ستل انې ف خاکو کو او انته خوشالهه او کارهن یااپنا خوشالهه لا یو تقببله من کو چردي شي خبرون تااسونه تاسو قوم خلون بیا قوم الخلق فنو د حتلو وچول ک و بله ددي ب کړي ددنا ان تبلله قبولواې ب دد نه د فقاتو د دی دد الله مګې خبري ان او چې قینا دي دبروب الله برسي انکار کوئ د الله د اووالي. او د پیغه پر دا الله دا ولا یسول الصلاه ا دیدرتی مان زتا و اس کو صلا بغیر دای چې دراډه کړی شي دی تراډه تا وی د چا دی دا ګنافه کوي د مسلمانو ځکه راوستره سوس سپکیږي یو باټه وراځي خو درو اخبو دا ورځ دې قبره پکار او قبره مون ته جابه پکار دی او وختې دی وختې شي صلیت ته پاتې شي اوستوي کوي اما یا تورشی یا یو یا دوا یا درې رکعت په دې د خوې کې چا څنګه سویلنه د کا منافق خوې ده کا چې منافق خوې زنه استل پکړي ولا یلفقونا دای نه کتی الا وهکارهم مگر دای بدګړول کی خو دې یاری د مسلمانانو نه قرکې تو جب حیران دي د دې کی تا درا اوالوهم بارو زده دای ولا د دیروالی نا بچو دا دی انما یرید الله یقین الغوالی اللہ لیو عزباهم کستظاور کی دیتا بیہا پنی مالولو پاولاد ملحیاتی دنیا پجوالن دنیا کے و تضاقہ الگسوہم و بزیت ساولا دا دی و هم کافرون حال نایچی نای کفر کون کری و یعرفونا قسمون خوی تاتا ولگا جسوک دیر قسمون خوی تا پوشتا چی خوی دا ملافع تخا رسال اعتماد میرا کرد اللہ ا نمیل کم خسام خوری چی منستاسو نیو وما هم نمیل کم حال دای چیلی دیستاسو نیو ولیکن نهو لیکن دی قوم رو خلق دی یا برقون یری دلکی لو یا جیدونا کدیو منتو مل جا انتای دا پنایئے او مغاراتی دیگارونا او یا گارونا او متقلا یا زای دا داقینی دلو که بزمکه کی شوری لولو خامقا دیوری الیهی دا غزای دا او حال دا چې دایبکیز رواني ومنهم سلیده دینا منا او سوتی المذوکا عیب لګی پتا پیغمبره فسدقاتی په تقدیم د زکاتولو کې وده به انصافا نعوذ بالله پیغمبر دې احقبل پدې کئ یو له ډیر ورکه په اوفو کچری ورکه شی دایتا بیره دغه زکاتولو را ارادو خوشاله وین نبی اوفو کچری بنا دغیدته کده دغی جوګنه ده ای ازاوبیت خطور نه دا نه د غصیطات ولو انه ک charities منافقان رضوا خوشاله ما کاری عطا الله دای ک الله کب ور کړی دی ور رسوله او د تورک پیغمبر د الله زکاتورنا دانا د پیغمبرو غیبان ور کول کول شي اگر اوس د کی فارخت دیګی دا وقت تو چھو بازار سگشتے چھ زدارکہ وقالو او وایلے ودی حقن اللہ کورا دیو اللہ سہیخر اللہ درد شرابہ کین تعالی بن فضید خپل فضلنا ورسولو اور اب کین تھا می غبردا اللہ تے صدقات او مال قدیمت الا الله راضون اللہ تعالی ان کاں کیو دا خبرہ پہنچا وڑو ما تاریخ سال زکا پاکستان کے چیئرمین او منبر دے لو في جرت قالوا زكاة وركاي او قال دي خويمان الزكاة ولا حدا فيك بس عارف الزكاة انما الصدقات يقينًا زائد خرج كله للزكاة يقينًا انما الصدقات يقينًا زكاتنا اوغ الصدقات واجب في الذي مصارف للفقراء يا غربان الذي فقراء جبد فقير دا اب ساکین جمره بس دا کړه چې دای په یو ځای کې راځي او علما فقهاء محدثین جدی کوي بخیر جاتوي وي چې هغه ترڅگی اب بیسکین چاته وي چې هغه ترڅگی ولې سب څه نه دي اوباج علما اولته تعریف کوي او راځي چاته وي هغه ترڅگی قدس طن است اب بیسکین چاته وي دل ورکر نساب سورنه وی پانه باون توله پین یا قیمت چه ده داغی مالکی او کوری خپلی داو ترا علاوی انو ده وری ده پده زکاة نکی ده با بلد ورکی چه کارت نکیش او چه ده دینه کم ورکی دکه کوری خپلی نودای جامعی و دینه سابتا نرسی انو دمانی زکاة کیگی دل زکاة ورکورشی ارې دا پوری گئی کنا کله پوری گئی هغه خبره دادا چې دینه هم کبي څو سره ني ورکی په دې مطلب چې زکات دې اگر کده مالدار کا تلفي دې ودله ته زکات ورکولې شي چې بالغ وي شرط پکې ده خپل اولاد نصاب و طالب مال دې ورکړي ال دې ته زکات ورکولې شي هغه دادې چې نه خخري پیغله ورک او کدي نابالغې بلوغ ترې رسېدلې نه اګه مالدار کا کاځوی په د باندې زکات کیږي د له باندې ورګای اګه بلوغ تر رسیدنی راجر کې د بادشاہ زوی دی او مالک نه ده د له باون توله انو په باندې اوشل زکات کی مثلا 10 رقم ورته پوښتې کوي ته که څوک دا کار کوي انو کیدان پوښتېخه لسو ان داور په څیر وستر روان وکړ و کافر مشرک پان دی زکات حالا و هرات کیږي سب او دعوونه لشي ورته ول عابلیدا هم مدرک ته زکات هغه خلقت کې کار کوم حکومت درا علیها ابو قرری پټولونو زکات پان دی را چرمین پکې عمره دے اغه ضلع کې په باران دی هغه تقسیم دا کوي دوی یو کې وخت شي اگر کمدات زکات کړپا باندې زکات اڑی دا کوئی او کړ هي بطريق مقرر ده زكاة كان حاضر والمؤلفة قلوبهم اصلهم عا قلق تي شي منه قول شي زرنوا داغا يسرا ولكا مسلمان شو لا جابك مال دار ده زكات ولا ورقه اللي بيد اسلام كلاش كافر ده و اعلان اسلام طرف صدر ده زكات ولا ورقه اللي دي بالراون كافر ده کنفوغی بازم filtruیتون ویانار سسی نرمید مادای ، و قارفو گروه بیتونی